Прихід ночі. Генерал Полдер зіщулився на похідному стільці, і в нього затремтіли вуса, Неначе він ледве тримав своє тіло під контролем. Така приголомшлива була його лють. Його червонясте обличчя і пирхання підказувало, що він може щомиті вискочити з намету, і сам один піти в атаку на позиції гурків. Генерал Крой сидів, випрямившись і заціплінівши по інший бік столу. Збоку на його короткостриженій голові виступала напружені жовна. Його вбивчо-похмуре обличчя чітко показувало, що він залізною рукою стримує гнів на загарбника, хоча цей гнів не менше, ніж у інших, а якщо доведеться йти в атаку, то керувати нею він буде з педантичною увагою до деталей. На їхніх перших нарадах Вест виступав сам проти 20 представників величезних штабів цих двох генералів. Згодом він скоротив ці штаби шляхом беззупинного відсіву, всього до двох офіцерів на штаб. На нарадах перестала панувати напружена атмосфера сварки в таверні, натомість вони стали нагадувати невеличкі і невеселі родинні посиденьки, можливо, з нагоди читання оскарженої духівниці. Вест був виконавцем, що намагався знайти прийнятне рішення для двох спадкоємців, які чубилися між собою і не вважали прийнятним ніщо. Джелон Горм і Брінт, які сиділи у бабіч Веста, були його очманілими помічниками. Яку роль у цій метафорі відігравав шукач, було важко сказати – та він посилював тривожність у наметі і, без того, гарячково, колупаючись під нігтями, кінжалом. «Це буде унікальний бій!» – безглоздеки кипів Болдер. «Відколи Харот виковав союз, на землю Міддерланду ще ніколи не ступала нога загарбника!» Крой схвально буркнув. «Гурки мають на меті скасувати наші закони, задушити нашу культуру, зробити з наших людей рабів. Саме майбутнє нашої країни стоїть на…» Різко відхилилися запона намету і всередину пірнув Пайк. Його розтоплене обличчя не виражало нічого. За ним причовгав високий чоловік, який зігнувся і хитався від утоми. Плечі в нього були закутані у важку ковдру, але це перемазане грязюкою. «Це Федор Дан Гайден», – пояснив Пайк. «Лицар Герольд. Він зміг під покровом ночі виплести з доків Аду і непомітно обійти гурські лаги». «Видотна сміливість», – зауважив Вест, тим часом як полдори і крой неохоче, але схвально забурмотіли «Щиро дякуємо вам, як справи міста. «Відверто кажучи, мій лорд-маршал, маршала – голос у Гайдене рипів від Отоми. «Західні райони і арки, і три ферми в руках імператора. Два дні тому гурки пробили стіну Арно, і оборона зараз на межі своїх можливостей. Вони можуть і прорватися, стати загрозою для самого Агріонта. Його величність просить вас піти до Адуа якмога швидше. Кожна година може виявитися надважливою». «Він має на думці якусь конкретну стратегію?» – запитав Вест. Колись у Джезалі лютара не було однодумці нічого, крім пиятики і спання з його сестрою. Та він сподівався, що цього разу щось могло змінитися. Гурки оточили місто, та вони дуже розсереджені, зокрема зі східного боку. Лорд-маршал Варус вважає, що ви могли б там прорватися за допомогою енергійної атаки. «Щоправда, західні райони міста все одно кишитимуть гурськими свинями», – пробурчав Крой. «Падлюки», – шепнув Полдар. У нього засіпалися жовна. «Падлюки». Ми не маємо вибору, доведеться негайно йти на гадво, сказав Вест. Ми скористаємося всіма дорогами і йтимемо якмога швидше, щоб зайняти позиції на схід від міста. Якщо треба, йтимемо при світлі смолоскипів. Потрібно напасти на кільце гурків на світанку і вирвати стіни з їхніх рук. Тим часом адмірал Ройцер проведе флот в атаку на гурські кораблі в гамані. Генерале крою, накажіть частині кавалерії піти вперед, щоб розвідати шлях і прикрити наш наступ. Сюрпризів мені не треба. Цього разу він нарешті не виказав невхоти. Звісно, мій лорд-маршал, ваша дивізія підійде до Адуа з північного сходу, прорветься через лави гурків і в повному складі ввійде до міста, просуваючись на захід до Агріонта. Якщо ворог уже досяг центру міста, бийтеся з ним. Якщо ні, посильте оборону стіни Арно і приготуйтеся вибити їх із району Арки. Крой похмуро кивнув. На його лобі виступила одна вена, а за спиною у нього застигли офіцери, схожі на пам'ятники військовій точності. Задобув а не залишиться жодного живого кантійського вояка. Шукачу, я хотів би, щоб ти та твої північани підтримали атаку дивізії генерала Кроя. Якщо твій... Вестові не відразу далося це слово. Король не заперечує. Шукач близав гострі губи. Гадаю, він піде туди, куди дме вітер. Він завжди так робив. Сьогодні вітер дме в бік Аду. Так, північанин кивнув. Отже, до Аду. «Генерали Полдере, ваша дивізія підійде до міста з південного сходу, візьме участь у битві за стіни, а тоді у повному складі війде до міста і піде на доки. Якщо ворог дістався аж туди, проженіть його, а тоді зверніть на північ і йдіть уздовж Мідлвей до Агріонта». Полдер гупнув по столу кулаком, а його офіцери загарчали, наче професійні борці. «Так, хай йому грець, ми пофарбуємо вулиці Гурською кров'ю!» Вест суворо насупився на Полдера, тоді на крою. «Мені навряд чи треба підкреслювати, як важливо завтра перемогти». Двоє генералів підвелися, не сказавши ні слова, і разом попрямували до запони намету. Стали перед нею лицем до лиця. Вес мить замислився, чи не перейдуть вони просто зараз до звичайних суперечок. А тоді Крой простягнув руку. «Хай вам щастить, генерале Полдере!» Полдер схопив його руку обома долонями. «Навзаєм, генерале Крою, хай нам усім якнайбільше щастить!» Вони елегантно вийшли у сутінки, а за ними і їхні офіцери. Невдовзі вийшли Джаленгорм і Брінт. Гайден кашлянув. «Лорд-маршал, зі мною послали ще чотирьох лицарів-герольдів. Ми розділилися, сподіваючись, що хоч один із нас прорветься за лави гурків. Хтось іще прибув?» «Ні, поки що ні. Може, згодом». Вестові здавалося, що це не надто ймовірно, та і Гайденові теж. Це було видно в його очах. «Звісно, може, згодом». «Сержант Пайк знайде вам вина і коня. Гадаю, ви були б дуже раді побачити, як ми вранці атакуємо гурків». «Так. Чудово». Двоє чоловіків пішли тією дорогою, якою прийшли, і Вест насуплено провів їх поглядом. Шкода, що так вийшло з товаришами лицаря Герольда, та завтра, перш ніж усе закінчиться, буде ще багато смертей, які доведеться оплакувати. Якщо їх іще буде, кому оплакувати? Він відсунув запону намету і вийшов на студене повітря. Кораблі флоту стояли на якорях у вузькій бухті внизу і поволі гойдалися на хвилях. Їхні високі щогли хиталися вперед-назад на тлі дедалі темніших хмар – темно-синіх, холодно-сірих і яскраво-жовто-гарячих. Вестові здалося, що він розглядів кілька човнів, які поволі наближалися до Чорного берега, досі перевозячи на узбережжя останніх вояків. Сонце швидко хилилося до обрію, востаннє спалахнувши каламутним світлом над пагорбами на заході. Десь під ними, якраз за межею поля Зору, палала Адуа. Вест покрутив плечима, намагаючись розслабити стиснені м'язи. Він не чув жодної звістки, відколи вони покинули Англію. Наскільки йому було відомо, Арді залишалась у стінах міста. Але вдіяти він нічого не міг, хіба що наказати нагайно піти в атаку і без особливих підстав сподіватися на краще. Вест сумовити потер живіт. Після морської мандрівки він весь час потерпав від нетравлення. Поза сумнівом, це все навантаження влади. Ще кілька тижнів, і він, мабуть, блюватиме кров'ю на мапи, до стоту, як його попередник. Вест протяжно-судомно вдихнув і випустив повітря із себе. «Я знаю, що ти відчуваєш!» Це сказав шукач, який сидів на благенькій лаві біля запуни намету, вперше в коліна і дивлячись униз на море. Вест безсильно сів поряд із ним. Наради з болдером і кроєм завжди жахливо виснажували. «Людина, яка надто довго вдає з себе кам'яну, стає солом'яною». «Вибач», Вибач – несподівано для самого себе промовив він. Шукач підвів на нього погляд. Вибачте, за, за що?» «За все. За тридубу, за тула, за котіль». Вестові довелося проковтнути несподіваний клубок у горлі. «За все. Вибач». «Нам усім є за що вибачатись. Я тебе ні в чому не звинувачую. Я нікого не звинувачую, навіть Бетода». «Що корисного в початті провини? Ми всі робимо те, що мусимо. Я вже давно припинив шукати в цьому причини». Вест на мить замислився над цим, а тоді кивнув. «Гаразд». Вони сиділи і дивилися, як довкола затоки внизу запалюють смолоскипи. Здавалося, ніби по темній місцевості розсипається мерехтливий пил. Ніч, до того ж похмура. Похмура через холод, через накрапання дрібного дощу і через численні непрості милі – які так чи інакше треба було подолати до світання. А передусім похмуре через те, що чекало наприкінці, зі сходом сонця. І йти в бій щоразу було тяжче. Коли Логін був молодий і ще не втратив пальця і не здобув чорної слави, це принаймні викликало якесь приємне збудження, якусь тінь захвату. А тепер був лише огидний страх. Страх перед боєм. А що ще гірше, страх перед його результатами. «Від того, що він королю, легше не ставало». На його думку, це нічого не полегшувало. Це просто як бути отаманом, тільки гірше. Йому мумоволі думалося, що він має робити щось таке, чого не робить. Через це розрив між ним і всіма іншими став трішки більшим, трішки нездоланнішим. Хлюпали й чвакали чоботи, гриміла і дзвеніла зброя та збруя, бурчали і лаялися в темряві люди. В кількох у руках тепер плювалися смолоскипи, що мали освітлювати заболочений шлях, а в світлі довкола них падав потічками дощ. Цей дощ падав і на Логіна, легесенько цілуючи його в Маківку та лице і нерівно вистукуючи по плечах його старого плаща. Армія Союзу розсередилася на п'ятьох дорогах, але йшла лише на схід, прямуючи до Адо та, не простої відомсти гуркам. Логін і його ватага були найпівнічніші з них – на півдні він бачив ледь помітну вервочку мерехтливих вогників, які пливли самі собою по чорній місцевості, тягнучись кудись за межі поля зору. Ще одна колонна. Ще кілька тисяч людей, які з лайкою пруть крізь багнюку до кривавого світанку. Логін не хмурився. Попереду в мерехтливому світлі смолоскипа він побачив із боку худорляве лице дрижака, насуплений і повнособорох тіний. Одне його око виблискувало. Вони якусь мить постежили один за одним, а тоді Дрижак повернувся спиною, згорбив плечі і покрукував далі. «Отой хлопака досі мене недолюблює і недолюблюватиме завжди». «Бездумне вирізання людей – це назавжди прямий шлях до популярності», – відповів шукач. «Тим паче для короля. Але йому могло би стати сміливості якось цьому зарадити». Дрижак був ображений. Таких образ, як у нього, не заспокоювали ні час, ні доверта, ні навіть урятовані життя. Небагато на світі ран, які загоюються повністю, а деякі з кожним днем лише болять іще більше. Шукач, вочевидь, здогадався, про що думає Логін. «Не переймайся через дрижака. Він нормальний. У нас задосить турботи з цими гурками і не тільки». «Мгм», угу", – докинув мовчан. Логін був не надто в цьому певен. «Найгірші вороги – це ті, які живуть по сусідству», – завжди казав йому батько. «Колись за старих часів він просто вбив би того гада на місці і проблема зникла б». Але тепер Логін намагався стати кращим. Старанно намагався. «Але ж заради мертвих», – провадив шукач далі. «Битися зараз із смаглявими людьми заради Союзу? Як у біса вийшло? Ми не маємо бути тут». Логін протяжно вдихнув і викинув дрижака з голови. «Лютий нас не кинув. Якби не він, ми ніколи б не покінчили б з Бетодом. Ми йому завинили. Тільки цей, останній бій і все». Ти коли-небудь помічав, що один бій зазвичай веде до наступного? Здається, якийсь новий бій знайдеться завжди? М -м -м", сказав мовчун. Не цього разу. Цей останній, і на тому все. Справді? А що буде далі? Мабуть, повернемося на північ, станув плечі логін. Буде мир, хіба ні? Мир? буркнув шукач. А що це власне таке? Що з цим робити? «Гадаю, ну, ми щось вирощуватимемо, або що?» «Щось вирощуватимемо? Ради мертвих, блядь, що ти, що я, чи хтось з нас знає про те, як щось вирощувати? Чим ми займалися все життя, крім убивств?» Логін ніякого знизав плечима. «Треба ж мати якусь надію. Людина може навчатися, хіба ні?» «Та невже! Що більше людина вбиває, то краще вона це робить. А що краще людина вбиває, то менше вона годиться на щось інше». Мені здається, що ми прожили так довго, що вбивати в нас виходить краще, ніж у будь-кого. У тебе паршивий настрій, шукачу. У мене руками був паршивий настрій. Мене бентежить те, що в мене він не паршивий. Логіне, таким, як ми, надія підходить мало. Скажи мені ось що. Ти коли-небудь торкався чогось, не завдаючи цьому шкоди. Що з того, що ти коли-небудь мав, не стало за милею? Логін замислився. Його дружина і діти, батько і його люди – всі вони воз'єдналися із землею. Форлі, Тридуба, Тул. Усі вони були хороші і всі загинули. Дехто від руки самого Логіна. Дехто через його недогляд, гординю чи дурість. Тепер він бачив у думках їхнє обличчя. І щасливими вони не здавалися. Мертві рідко здаються щасливими. І це він іще не дивиться на похмуру і понуру ватагу, яка трималася позаду. Юрбу привидів, порубаною і закривавленою армією, Всіх тих, кого він убив, із власної волі. Шаму безсердечного, в якого розітнутого черева звисали кишки. Чорноногого, з розтрощеними ногами та упаленими руками. Того падлюку Фініуса з відтятою стопою і розрубаними грудьми. Навіть битоди, який стояв попереду з розмеленим черепом і перекошеним похмурим обличчям. Із-за його ліктя визирав мертвий син Крамока. Цілий море душогубства. Логін замружив очі, а тоді широко їх розплющив. Але ті обличчя все одно залишалися на краю його свідомості. Він не мав що сказати. «Я так і думав». Шукач відвернувся від нього, і з мокрого волосся довкола його обличчя крапала вода. «Треба дивитися на речі реально. Хіба не так ти завжди мені казав?» «Треба». Він покрукував уздовж дороги під холодними зорями. Мовчун на мить затримався біля Логіна, а тоді знезав мокрими плечима і пішов за шукачем забравши із собою смолоскип. «Людина може змінитися!» Прошепотів Логін, не знаючи, до кого звертається. До шукача, до самого себе, чи до тих трупно обличчя, які чекали в пітьмі. Довкола нього повсюди тупили стежкою люди, та він усе одно лишався сам. «Людина може змінитися!»